És Alex mégis feltette a kérdést. Mégis arra utalt, hogy még mindig van mit feláldoznom. Miközben ő maga, megint, valami nővel, márhemben a közös nyaralomban. Nem tudom, hogy történt, de hirtelen az előszoba felé mentem a bejárati ajtó irányába. Alex utánam jött. Amikor megálltam, hogy felvegyem a kocsikulcsot a komódról, megragadta a karom.